«Загін дислокувався по селах», – відповідав доктор. «Захищав населення від німців, поляків і червоних партизанів». «Тухе смердючий!» – не витримав майор. «Знову червоні партизани!» «А де тепер Остап?» – запитав старший лейтенант. «Він загинув у жовтні минулого року під Оржевом» під час операції з захоплення складів зброї. «Німецьких складів?» раптом запитав Шейн. «Так, німецьких?» підтвердив Варум. «А чому ж ти не уточнюєш? Для трибуналу це дуже важливо». «Назвіть справжнє ім'я Остапа», сказав старший лейтенант. Доктор Шая мовчав. «Та ж він загинув!» довірливо сказав йому майор. «Це тепер не суттєво. Варум Доктор Шая деякий час помовчав, а відтак промовив. «Сергій Качинський!» «Сережа – садист?» – жахнувся Шайн. а Скільки ж він наших людей замордував! І ти лікував цього недолюдка?» Остап не був поранений, розвів руками Варум. Ти скажи, гнидо, чому ти зганьбив весь єврейський народ? Чим тобі бандити платили? Це я їм платив, громадянине начальник, відповів доктор Шая. За своє життя і життя дружини. Тобто, якби тебе врятували німці, ти б і їх лікував? Доктор Шая промовчав. «Бачите, старший лейтенанте, мовчить? Ну що ж, Юди є в кожного народу!» І знову звернувся до Варума. «А знаєш, хто такий Юда?» «Єврей?», єврей? – знизав плечима доктор. «Певна річ, єврей. Ісус був єврей. Але Юда був зрадником». Він зрадив Ісуса! А це добре чи погано? По-дитячому простодушно спитав доктор Шая. І майор не витримав. Підвівся і швидко вийшов з кімнати, гупуючи чобітьми. Настала невелика пауза. Громадянина суддя! Мене розстріляють? Раптом звернувся доктор Шая до старшого лейтенанта, той насупився і статечно сказав не належить завдавати питань трибуналу. Однак роз'яснюю ви звинувачуєтесь за статтями 54.1А і 54П Карного кодексу УРСР. А. всміхнувся доктор Шая. Ну, тоді я спокійний. А то вже гадав Львів січень 1945 року, відріздва Христового. Ой, на горі цвіте мак, а в лузі калина. Чи є в світі ще де так, як в моїй країні? Начальник управління НКДБ Львівської області, комісар Держбезпеки Воронін, зробив на Новий рік Шульзі два подарунки – вручив погони майора і новісінький, зроблений в Москві, протез. Шульга спочатку ніяк не міг до нього пристосуватися. Незграбно вимахував, скидаючи зі столу посуд але потім призвичаєвся, і тепер, якщо не знати, що він однорукий, можна було і не здогадатися. До того ж, окрім звичайної чорної рукавички, Зоряна десь в управлінні дістала йому тонку лайкову, тілесного кольору. В управлінні Зоряна працювала вже три місяці. Її відразу ж відзначив капітан, який керував канцелярією, бо ця гарна жінка досконало знала німецьку і англійську. А їм часто доводилося мати справу з трофейними документами і до того ж були ще радіоперехоплення. За кілька місяців зоряна стала правою рукою Вороняна.